Kapitola 18 Malavako Poskvrna verš 235 stě třicet pět Yama Purisa Upatita Uyoga Mukhi Čaty na vyčaty, jsi nyní jako zežloutlý list, poslové smrti tě již očekávají. Stojíš u výchozí brány a nemáš nic, co by si zvzal na cestu. Verš 236 So karohi dipa matano kippang vaja ma pandito bhava malo anangano dibbang aria bhuming upehisi. Proto si v sobě vytvoř ostrov a rychle usiluj, aby se stal moudrým. Zbavíš se poskvrn a nečistot, přijdeš do nebeské říše šlechtilých. Verš 237. Upaný ta vajo si sampajá to si masa santike. Vá so na nati antara. Pátej, jampi, čaty, na čaty. Jsi nyní u konce života, dospělý jsi do blízkosti smrti, není už pro tebe spočinutí a nemáš nic, co by si zvzal na cestu. Verš 238 So karo hidi pamata kipang vaja ma pandito bhava, nidhanta malo a nangano, napunang jati jarang upehisi. Proto si v sobě vytvoř ostrov a rychle usiluj, aby se stal moudrým. Zbavíš-li se poskvrn a nečistot, Nepůjdeš znovu vstříc zrození a stárnutí. Verš 239 Anupu <tějí> bina mi dhaví to tókang kani kani kamaro rajata Seva nidhami malamat No. Nechť se moudrý postupně, trošku po trošce, kousek po kousku, tak jako zlatník stříbro zbavuje svých poskvrn. Verš 240 Aja sáva malang samutitang, tatuthaya tamiva kadati evang atidhona charinang sani kammani na dukating. Jako rezavá skvrna vzniklá v železe, sama toto železo stravuje. Tak toho, kdo žije z Hírale, jeho vlastní činy přivedou do bědných stavů. Verš 241 Asa džá je malá mantá, anu tána malá malangva nasa rak. Kato Malang. Nerecitování je poskvrnou ústní tradice. Netečnost je poskvrnou domácnosti. Poskvrnou krásy je lenost. nedbalost je poskvrnou strážce. Verš 242. Mali teya dutcharetan maceran dadato malang malave pápka dhamma, asming loke paramhicche Jeno poskvrňuje špatné chování chamtivost je poskvrnou dárce Zlé věci jsou poskvrnou na tomto i na onom světě. Verš 243 Tato mala mala tarang paramang malang etang malang pahantvána twana ho Avšak je ještě větší poskvrna. Nevědomost je tou největší poskvrnou. Této poskvrny se zbavte a budete bez poskvrny mněši. Verš 244 čtyřice čtyři Sujivang ahirikina surina dhangsiná Pakandina Pagabhina Sankilithina jivitan. Snadný život má nestoudník, který je chytrý jako vrána, pomlouvá druhé, je úskočný a nadutý a jeho živobytí je pošpiněné. Verš 245: Hri matá čadu čivang, nitčang sučigavy ali nena pagabhina sudha čivina paseta. Ten, kdo zná stud, má však těžký život, kdo stále hledá jen čistotu, Není líný ani nadutý, jeho živobytí je čisté a je prozíravý. Verš 246 Jo, pána mati pátý ty, musává danče bhásaty, lóky adi Paradaranče gačaty, když zabíjí živé bytosti, mluví lži, bere ve světě to, co mu nebylo darováno, chodí za ženou druhého. Verš 247. Sura mi raja pánanče, jo naro ano junčaty. Idá misolokasming mulam kanatano a požívání opojných nápojů když se člověk odává, již zde v tomto světě si vykopává svůj vlastní kořen. Verš 248. Evang. Bho puri sájá pa padhamma asanyata, matang lobho adhammoce, cirang randha randhayung. Toto milí člověče poznej, zlé stavy postihnou neukázněného. Proto nedopušť, aby tě chtivost a špatnost na dlouhou dobu stáhli do utrpení. Verš 249 Dada tivy jathá sadhang jathá pasádenang jano tatha jo manku bhavati. Pary sank pána Bhočany, naso divava ratingva, sama dhimadhigačaty. Podle své víry dávají lidé, podle své důvěry, kdo by se zde kvůli jídlu a pití, již dostali ostatní. Ani ve dne, ani v noci soustředění nedosáhne. Verš 250 Jasa Čitang Samu Činnang Mu Čang Samu Hatang Savy Divava Ratengva Sama Dhimadhiga kdo však takové myšlenky vymítil, vykořenil a zcela zavrhl, ať verne či v noci, soustředění dosáhne. Verš 251 Na ty rága samo agi, nad ty dosa samo gaho. Natemo hasam angjalang tanha sama Není ohně jenž by se vyrovnal vášni Není posedlosti jež by se vyrovnala nenávisti Není sítě jež by se vyrovnala saslepenosti Není proudu jenž by se vyrovnal toužení Verš 252. stě attano Sudasang Vajemani Sang Atano Panadutesang Pari Sang Hisova Jani Opunati Yatabhusang Atano Pana Chadeti Kalingva Kita Snadné je vidět chyby druhých. Vlastní je však těžké vidět. Druhých chyby jsou probírány jako plevy. Vlastní jsou ale skrývány. Jako podvodník zastírá svůj heřích. Verš 253 Paravadžánu pasisa kdo vidí jen chyby druhých a neustále sleduje jejich providění, u toho zákaly jen narůstají, je vzdálen odstranění zákalů. Verš 254. Akasi v padang nati samano nati bahiry papanča bhirata padža ni papanča tathagata. V prostoru není žádná stopa, pravý asketa není vně tohoto učení. Lidé si libují v rozbujelosti světa. Tato jsou však prosti světské rozbujelosti. Verš 255. Aka v padang nathi samano bahire sankara sastá na ty Budhána minžitang. V prostoru není žádná stopa. Praví asketa není vně tohoto učení. Žádné formace nejsou věčné, v probuzených není rozrušenost. Z jazyka pály